Slavoslovia a 117 a pentru osândirea fiilor lui Cain. Aleluia, славăție Tată Celesc. Fiindcă pe fiul lui Cain, tărharii lumii i-a întrebat: Unde sunt creștinii ortodoxi fiul lui Abel, pe care i-am înfiat? Dar ei negri, spurcați, plin de sânge, niciun răspuns n-au dat. Aleluia, slavăție Tată Celesc. Fiincă pe fiul lui Cain și pe fiii Ienei i ai întrebat unde sunt creștinii ortodoxi fiul lui Abel pe care i-am binecuvântat dar ei plini de sânge de bube spurcați ca niște idoli de piatră au stat asta lui ție Tată ceresc fiindcă pe fiii lui Cain din sinagogile satanei i-a întrebat unde sunt creștinii ortodoxi fiul lui Abel pe care i-am chemat dar ei ca niște demoni negri în minciuni s-au încurcat. Aleluia, slavăție ție, Tată Celesc, fiindcă pe fiul lui Cain, repădat de biserica ortodoxă, i întrebat, unde sunt creștinii ortodoxi fiului lui Abel, pe care i-am ales și în împărăția cerurilor? Un loc le-am dat, dar ei, negri spurcați, înfricoșați, ca demoni au țipat. Aleluia, slavăție, ție, Tată Celesc, fiindcă pe fiul lui Cain, care s-au închinat la vițelul de aur, i întrebat, unde sunt creștinii ortodoxi, Fiul lui Abel, ale căror suflete cu aur le-ați cumpărat, dar din gurile lor spurcate, aur cu venin, în loc de vorbe, au vomat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Fiindcă pe fiul lui Cain, care cu sânge de copil creștin s-au botezat, i -a întrebat, unde sunt copiii creștini ortodoxi, fiului lui Abel, pe care i-ați înjunghiat și cu sângele lor v-ați botezat, dar ei prin bubele lor împuțite sânge de copil au împrăștiat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă pe fiul lui Cain, Ioghin închinător, la idolul trupului lor, i a întrebat, unde sunt creștinii ortodoxi fiul lui Abel, pe care cu Duh Sfânt i-am botezat? Dar ei negri și spurcați, din cele șapte locuri ale trupului, șapte demoni au dat. Aleluia slavă ție Tată Ceresc, dincă pe fiul lui Cain, neorăzvrătiții tălhari de suflete, i -a întrebat, Unde sunt creștinii ortodoxi fiului Abel, ale căror sfinte rugăciuni la cer le-am luat, Dar ei spurcați din bubele gurilor lor, dolari verzi devenind să curgă au lăsat. Aleluia, slavă, Ție, Tată Celesc, fiindcă pe fiul lui Cain, atei, închinători, la demon, idoli, zei, i-ai întrebat, Unde sunt creștinii ortodoxi fiului lui Abel, pentru care via neamul omenesc am creat? Dar ei negri, întunecați, cu surițe cuvinte au blestemat. Aleluia, slavă, ție, Tată Celesc, fiindcă pe fiul lui Cain, conducătorii neamurilor. Vrăjitor, dicitor, fermecător, i întrebat unde sunt creștinii ortodoxi, fiului Abel, ale căror sublete, cu blestemațiile vase legături, i legat, dar ei spurcați, blestemați, în ghearele demonilor s-au aruncat.